Німеччина Німеччина – велика держава, розташована в центрі Європи, яка межує з дев'ятьма іншими країнами. Східна і Західна Німеччина об'єднались у 1990 році. Площа 356 910 квадратних кілометрів Населення Близько 84 мільйонів чоловік Столиця – Берлін Мова Німецька – грошова одиниця, колишня – німецька марка, зараз євро. Ландшафт Німеччини надзвичайно різноманітний. Широкі пласкі рівнини на півночі, височини в центральних районах, Швабсько-Баварське плоскогір'я, Шварцвальд та Баварські Альпи на півдні. Територію країни перетинає кілька великих річок, в тому числі Дунай, Рейн, Одер, Везер, Емс та Ельба. Клімат помірний, з теплим літом і м'якою зимою. Середньорічний рівень опадів коливається від 500 до 1000 мм. Сільське господарство і промисловість У сільському господарстві зайнято 6% населення. Вирощують переважно пшеницю, ячмінь, Жито і картоплю, а також виноград для виробництва вина. Значно більше людей працює в промисловості та сфері обслуговування. Заводи тут майже повсюдно, але найбільше їх у Рурі – серці металургійної та хімічної індустрії. У Німеччині виробляють автомобілі, фото- і кіноапаратуру, комп'ютери і текстиль. Слідом за сучасними підприємствами на заході країни у східних районах заводи були нещодавно модернізовані. Транспорт. Рівень життя в Німеччині дуже високий і автомобілі є у багатьох. Шосе. Так звані автобани будують тут ще з 1930-х років. Країна вкрита також мережею сучасних залізниць. Для перевезення вантажів по Рейну та інших водних магістралях використовують баржі. Свята і звичаї Німці люблять поїсти і випити. У всьому світі славиться щорічний Мюнхенський пивний фестиваль. Традиційні німецькі страви – сосиски, квашена капуста, тістечка і сир. На відпочинку чимало німців займаються спортом, футболом, тенісом, Легкою атлетикою, пішими походами, альпінізмом та греблею. Мистецтво і архітектура. Німеччина батьківщина великого філософа Іммануїла Канта, поета Йоганна Геоте, композиторів Бетховена і Вагнера, а також інших діячів науки і культури. Німецькі інженери Даймлер і Бенц винайшли автомобіль. Німецькі вчені були піонерами в галузі реактивної і ракетної техніки. У всьому світі славиться мейсенська порцеляна, викликає захоплення архітектура величних будівель і палаців. Роздрібненість і відродження нації Протягом століть Німеччина була роздроблена на безліч невеликих королівств та князівств, і її карта нагадувала клаптикову ковдру. Однак Пруссія, яка стала на початку XVIII століття могутньою державою, об'єднала більшість окремих німецьких держав. Єдина Німеччина перетворилась у потужну та багату державу. У ХХ столітті Німеччина зазнала поразки в Першій світовій війні 1914-18 роки. А невдовзі фашистський диктатор Адольф Гітлер котрий прийшов до влади, втягнув країну у Другу світову війну 1939 45 роки. Після поразки в цій війні Німеччина була розділена на дві частини – Західну Німеччину, Федеративна Республіка Німеччина та Східну Німеччину, Німецька Демократична Республіка. У Східній Німеччині прийшли до влади комуністи – а Західна Німеччина стала найбагатшою капіталістичною державою в Європі. У 1990 році вони об'єдналися, що викликало чимало економічних і політичних проблем. Однак Німеччина продовжує займати тверді економічні і політичні позиції в Європейському Союзі. Іллюстрації Під час знаменитого Мюнскенського пивного фестивалю, який щорічно проходить у жовтні, Чимало місцевих жителів вдягають національні баварські костюми. Свято приваблює тисячі туристів з усього світу. Німеччина займає третє місце в світі з випуску автомобілів, поступаючись лише Японії і США. На щорічному франкфуртському автосалоні всі світові виробники автомобілів репрезентують нові моделі. 1990 рік Прикордонник із Східного Берліна простягає квітку західним берлінцям, які сидять на берлінській стіні. Невдовзі стіна, яка розділяла місто понад чверть століття, була зруйнована.